Отже, налоги обов'язково потрібні. Відомий американський політик Бенджамін Франклін якось сказав, що у житті не можна уникнути двох речей – смерті та податків. Так крутяться законодавці усіх країн. І податки хочуть взяти, щоб на державні потреби вистачило, та економіку бажано випадково не придушити – як кажуть білоруси, хочуть двох зайців за одну ногу всхопити. Але дивно те, що чим заможніша держава, тим менші податки. І незрозуміло, чи то податки в них невеликі, тому що країна не бідна, чи країна багата через те, що там у свій час сім шкур не лупили. Бо ж казав колись Адам Сміт, щоб країна була заможною, необхідно дотримуватися тільки трьох умов. Відсутності війни, Тверді гроші легкі податки. Війни в нас, дякувати долі, немає. Пристойні гроші, начебто є. Бракує дрібнички, розумних податків. Джентльмен сплачує борги. Ви ніколи не були на біржі у Лондоні. Тоді я вам про неї розповім. У великому залі зібралося кілька тисяч чоловік Вони продають та купують акції Найрізноманітніших фірм Англійських та іноземних Ціни на акції змінюються щохвилини Отже, швидкість продажу повинна бути дуже великою Нема часу передавати один одному акції Ніколи відраховувати гроші Виписувати чеки Покупець та продавець навіть не підходять один до одного По-перше, нема коли По-друге, угод за день тисячі з кожною не набігаюся Біржовики не кричать один одному У залі такий гармидер, що все одно погано чути Вони домовляються, як глухонімі, на пальцях Ось помахали руками, задовільно кивнули Та кожний в себе застукав клавішами електронного записника Домовилися, виходить А ввечері підрахують, хто кому що винен Оформлять продаж, передадуть акції, заплатять гроші Ціни на акції змінюються з такою швидкістю, що часто буває який-небудь біржовик через 5 хвилин купує ті ж самі акції, які щойно продав. Купує зі збитком. А що, коли він відмовиться від угоди? Мовляв, документів немає, а те, про що домовлялися, так він просто собі руками помахав. Таке буває рідко. І закінчується однаково. Збираються найповажніші біржовики, дивляться на записи одного та другого, того, хто продав та того, хто купив Розпитують свідків А все ж відбувалося на людях Сотні людей кидають невідкладні справи Трапилась надзвичайна подія Хтось із джентльменів порушив слово Винного обов'язково знайдуть відшукають та оголосять про це З тієї хвилини його біржова кар'єра скінчилась ні, він може приходити на біржу, ніхто йому не боронить. Але скільки б він не кричав у біржовому залі, як би не вимахував руками, привертаючи увагу, жоден не згодиться вступити з ним в угоду. Як кажуть англійці, він утратив кредит. Та й поза біржею він вже не бізнесмен. Джентмен, який не сплачує борги, це зовсім не джельтмен, а варвар. А з варваром жодна порядна людина ніяких справ вести не буде». Англійські ділові традиції нараховують багато тисячоліть, наші декілька років. Але і у нас кожен бізнесмен поділяє співробітників на тих, хто держить слово, і на людей ненадійних. А з ненадійними намагаються не мати справ. Тому мене деякий час, сподіваюсь, невеликий, і в нашому бізнесі також становиться правило, яке висловлює одне англійське прислів'я. У нього всього три слова – Джентльмен сплачує борги. Епілог. Ода підприємцю. Якось по телевізору показували передачу про Америку. Репортаж вели з тамтешньої аптеки. Репортер, наш український, запитує в аптекаря, чи хотіли б володіти цією аптекою? Ні, відповідає американець. Як же так? Ми всі вважаємо, що кожен американець хоче бути мільйонером. А цей виходить не хоче. В репортеру це також не зрозуміло. Але чому? Розумієте, містер, я сумлінний робітник. З 8 ранку до п'ятої вечора весь час працюю. Але коли я закінчую зміну, я зустрічаюся із друзями, балакаю з дружиною, дивлюся телевізор, розумієте, я не думаю про аптеку. А якщо це була б моя аптека?